190. Jainismul după Mahavira, erudiție, cosmologie, soteriologie Succesorul direct al lui Mahavira a fost Stavira, bătrânul sudarman, care trece drept cel ce a transmis cuvintele maestrului discipolului său, Jambu. Ei sunt, deci, ultimii omniscienți, căci numai ei posedau integral textele sacre. Se cunoaște numele mai multor Stavira, care au urmat lui Jambu. Cel mai important este Badrabahu contemporan al regelui Candra Gupta, în secolul al III-lea înaintea erei noastre. Badrabahu e acela care a fixat canonul Jaina și a redactat chiar mai multe lucrări, dar el a fost în același timp și martorul și poate una din cauzele crizei care a dus la divizarea bisericii Jaina. Potrivit tradiției, Badrabahu, prevăzând o foamete de 12 ani, a emigrat în decan, cu o parte a comunității. El a însărcinat pe discipolul său, la Badra să îngrijească de cei care rămâneau. Câteva ani mai târziu a fost convocat un conciliu la Pataliputra, având drept obiectiv adunarea tuturor textelor sacre, transmise până atunci orar. Badra Bahu se afla în drum spre Nepal. I s-au trimis atunci crainiști pentru ca să recite înaintea lor unele texte vechi pe care numai el le cunoștea. Dar și l-au ascultat prost și n-au reușit să rețină decât fragmentar aceste tratate, în care se păstra doctrina originară. Numai stula Badra a reușit să memoreze 10 lucrări dintr-un total de 14. Acest episod, probabil legendar, va justifica mai târziu deosebirile dintre cele două canoane. Când emigrații, rămași credincioși și regulii nudității au revenit la mai ei au rămas uimiți de laxitatea purtării călugărilor rămași acasă. Tensiunea s-a prelungit timp de mai multe generații agravată de controverse privind unele detalii de ritual și de divergențe doctrinare. În cele din urmă, 77, înaintea irei noastre, ruptura a devenit inevitabilă și comunitatea s-a divizat în Jvetambara, cei îmbrăcați în alb, și Digambara, cei înveșmântați cu aer. Aceștia, din urmă, negau eliberarea celor care nu respectau nuditatea săvârșită, Așadar, le negau și femeilor. În plus, ei restringeau anumite elemente ale biografiei lui Mahavira, exemplu că ar fi fost căsătoriți. Și deoarece considerau pierdute textele vechi călugării înveșmântați cu aer puneau la îndoială autenticitatea canonului stabilit de credincioșii Șvetambara. Un al doilea conciliu a avut loc la Balabi și în a doua jumătate a secolului al V-lea, el a fost organizat de către Șvetambara pentru a stabili redactarea definitivă a textelor sacre. Nu vom discuta aici diversele categorii de lucrări care constituie vasta literatură canonică Jaina. Cât privește textele post-canonice, numărul lor este considerabil. Nota 11. Alături de tratate de filozofie se găsesc epopei, adaptate după epocile hinduse sau după purana, biografii legendare ale tirtamcarilor și chiar povestiri romane și drame, ca să nu mai vorbim de literatură didactică și științifică. Cu excepția literaturii narrative, care de altfel nu este nici ascutită de un fastidios didacticism, Enorma producție, Jaina e marcată de monotonie și uscăciune. Închei nota. Spre deosebire de budism, jainismul și-a păstrat structurile sale din tui. În bogata literatură filozofică și rituală se găsesc puține idei creatoare și noi. Tratatele cele mai faimoase, cum sunt Prabhakan Sara, de Kunda, Kunda, secolul I era noastră, și varta de Umasvati, data, dar posterior lucrării lui Kundakunda, Kunda, nu fac esențialmente decât să sistematizeze de o manieră scolastică concepțiile formulate încă de Mahavira sau de succesorii săi imediat. Nota 12. Acest tip de conservatorism este specific indiei tradiționale și prin el însuși nu constituie deloc o trăsătură negativă, dar scrierile Jaina se singularizează prin textura lor greoaie și aridă. Închei nota. Doctrina este totodată o soteriologie. Ea este concentrată pe cele trei nestemate ale jainismului. Dreapta vedere, dreapta cunoaștere și dreapta purtare. Aceasta din urmă se realizează doar prin disciplina monahală. Se disting patru feluri de dreaptă vedere, dintre care prima este pur și simplu vizuală și ultima constituie o percepție transcendentală nelimitată. Nu vom intra în analiza celor cinci feluri de cunoaștere dreaptă. E de ajuns să amintim două teze specifice logicii Jaina. Doctrina punctelor de vedere, Naya Vada, și doctrina posibilului, Siad Vada. Prima susține că în legătură cu orice lucru se pot emite mai multe afirmații complementare. Adevărată dintr-un anume punct de vedere, o aserciune nu mai este adevărată dacă se examinează dintr-o altă perspectivă, dar ea rămâne compatibilă cu ansamblul enunțurilor. Doctrina lui Poate, Siad, implică relativitatea sau ambiguitatea realului. Mai e desemnată și sub numele de regula celor șapte diviziuni, pentru că comportă șapte forme de afirmații. 1. Aceasta poate fi așa. 2. Aceasta nu poate fi așa. 3. Aceasta poate să fie sau să nu fie așa, etc. Doctrina a fost condamnată de celelalte școli filozofice indiene. Nota 13 Probabil că Buddha se referea la Siad Vada atunci când ataca pe unii credincioși care se eschivau de la orice întrebare ce li se punea. Închei nota Totuși, aceste două metode logice constituie una din creațiile cele mai originale ale gândirii Jaina. Analizile materiei sufletului, timpului și spațiului, aceste două ultime categorii erau considerate drept substanțe ale materiei karmice, etc., au fost elaborate și sistematizate înmulțind clasificările și enumerările. O trăsătură caracteristică îmbrumutată poate de mahavirea lui Macali, Costala, este credința că faptele marchează sufletul cu o culoare, leșia, și că aceste culori impregnează și corpurile. Astfel, meritul sau scăderea sufletului sunt semnalate prin cele șase culori ale corpului. Negrul, albastrul închis, griul, caracterizează pe locuitorii regiunilor infernului, în timp ce galbenul, trandafiriul și albul desemnează ființele care trăiesc pe pământ, albul pur și intens, aparținând doar acelora care urcă spre piscul universului. Este vorba de singur de o concepție arhaică, strâns legată de anumite practici yogice. Într-adevăr, în clasificarea ființelor potrivit calificărilor spirituale, al la stadiu când se efectuează prima meditație a sufletului în esența sa pură, este numit și prima meditație albă. Echivalența, culoare, stadiu spiritual o regăsim și în alte tradiții indiene și extraindiene. Ca indiene Cașuna Tura, în Sampyya Yoga, materia se organizează spontan și inconștient pentru a sluji sufletul. Deși etern și fără început, universul există pentru ca sufletul să se poată elibera de structurile sale. Dar se va vedea eliberarea nu presupune evaziunea totală și definitivă prin cosmos. Originalitatea cosmologiei Jaina ține chiar de arhaismul său. Ea a conservat și revalorizat concepțiile tradiționale indiene neglijate de cosmologiile hinduistă și budistă. Cosmosul, Loka, se scrie lui o -K a este înfățișat sub forma unui om în picioare, cu brațele îndoite și pumnii pe coapse. Acest macrantrop este alcătuit dintr-o lume inferioară, membrele inferioare și dintr-o lume mediană, regiunea brâului, și o lume superioară, pieptul și capul. Un tub vertical traversează ca un axis mundii cele trei regiuni cosmice. Luma de jos cuprinde șapte pământuri, bumi, se scrie B-H-U-M-I, suprapuse, fiecare având o culoare deosebită de la necrul cel mai opac până la lumina dată de strălucirea a 16 feluri de pietre prețioase. Zonele superioare ale primului pământ sunt înlocuite de 18 categorii de divinități. Celelalte șase pământuri cuprind adevăratele infernuri, 8 milioane 400 de la număr, populate de diverse clase de condamnați de culoare gri, albastru întunecat și negru. Trupurile lor diforme, chinuite, pe care le suferă în infernurile de flăcări sau înghețate, reamintesc de clișeele tradiționale. Cei vinovați de crime fără îndreptare sunt închiși pentru veșnicie în cel mai îngrozitor abis al infernului, Nigroda, situat sub picioarele macrantropului. Această imagine a unui univers antropomorf în care diversele zone identificate cu organele omului cosmic sunt locuite de ființe de culori diferite, este arhaică. Nicăieri, undeva în India, ea nu s-a păstrat mai bine și n-a fost mai bine racordată cu experiențele luminilor mistice ca în jainism. Luma mediană corespunde în mare celei descrise în cosmologiile hinduistă și budistă. Meta 14. Ea are forma unui disc având în mișloc muntele Meru, a cărui temelie se înfundă în regiunile infernului. În jurul acestui munte cosmic se înșiruie 15 continente concentrice numite insule, despărțite prin oceane circulare. Continentul central, Jambut Vipa, este divizat în șapte zone transversale prin lanțuri de munți. Oamenii trăiesc în, numai în zona meridională, Baratavarsa, în India. Celelalte insule continente constituie pământuri de bucurie, căci locuitorii lor nu trebuie să lucreze ca să trăiască. Aici este și lăcașul divinităților stelare. Închei nota. Lumea superioară, situată deasupra muntelui Meru, se împarte în cinci zone suprapuse, corespunzând cu astelor macrantropului, gâtului său, bărbiei, celor cinci orificii faciale și coame. Fiecare zonă comportă la rândul său mai multe paradisuri, populate de diverse tipuri de zei. Cât privește a cincea zonă, culma universului și coama macroantropului, este rezervată sufletelor celor eliberați. Ceea ce înseamnă că eliberatul nu transcende cosmosul, cum e în cazul în nirvana budistă, ci doar multele sale etaje. Sufletul eliberat se bucură de o beatitudine indicibilă și eternă în Sida Shetra, câmpul de săvârșiților, în compania semenilor, dar în interiorul universului macroantropic. Cida Kshetra se scrie S-I-D-D-H-A-K-S-H-E-T-R-A. Încă în vremea lui Badrabahu, Jainismul a pătruns în Bengal și în Orisa. Badrabahu se scrie B-H-A-D-R-A-B-A-H-U. Mai târziu, adepții Digambara s-au stabilit în decan și cei Shvetambara s-au îndreptat către vest, instalându-se mai ales în Gujerat. Tradițiile celor două biserici își fac un titlu de glorie, în a cita printre convertiți sau simpatizanți un mare număr de regi și de prinți. Ca și alte religii indiene, jainismul a suferit de persecuțiile musulmanilor, jefuiri, distrugeri de temple, interzicerea nudității. În plus, el a devenit cintra contraofensivei hinduiste din secolul al XII-lea, declinul său a fost irreversibil. În de budism, jainismul n-a devenit niciodată în India o religie populară și dominantă și nu a reușit să pătrundă dincolo de frontierele subcontinentului. Dar în timp ce budismul a dispărut cu desăvârșire în țara sa de origine, comunitatea jaina numără încă și azi 1.500.000 de credincioși și datorită situației sociale și distinției culturale, influența lor este considerabilă.